Galdegin dugu eskuarraz deklaratu nahi egin nuela, eta orden bueno, gure erranak ere aldiero itzuli behar zituzten eta horren ere afera lurzatu da. E, ikusi dugu jugia bertxalderekin piskua telero katurik zegoela, baina entira, gugu rankizatua eta alaberean rankilatla gara. Instruksione untan, lendabiziko pausua izan da gure galdeketa, eta gero galdeketa hau osatzen dute bertze... E, galdeketak gehiagorekin, bertze jende batzuei galdeginez, edo informazioa galdeginez. Orduan, lehenariziko e, tramitazio horiek eginta, orduan ikusiko da, hauzi e, bidea hasteko gaiik baote den. Orduan ikusiko da, epaitegirat joko dugun eta orduan ba, jugearen aitzinean, baten aitzinean, Bista e, judizioa eginen ote den. Orduan orai, horren guziaren aitzineko aldian gaude. Guzten duguna, da orai egiten ari direna dela eraso judizial bat jendeak isilarazteko eta beldurtzeko. Opoziziona ikastrik kontzeko mututzeko. Baina guk argieta garbi tinko segituko dugu gurean. Eta men aipatu dugun unekin, nik uste zaraitere aitzinatzen ari naizin. Hemen gaur bi alkate etorri gara galdekatuak izatera, baina naski hor baden bak pekatzu handia duena eta zerbait ere badela egina. Guk hemen herritarren defendtsa ibili gara. Bertze batzuk agertu beharko duten orren interesen defendtsa ibili diren eta nola. Beraz, auzibideu inondik ere, aqui eta está zer franko franco maneira.